bat dira amak mila faktorea, jen, eh? uh, lujaldean nola den, uh, ispiritua zer den, nola argitaratzen den, uh, proiektuaren uh, ahdatzak uh, nola izanen diren, zehazki nola konkretizatuko den, Euskal Moneta erabilitu uh, teknika batzu, izi garrionak direnak, adibidez, elkartean euneko iru hori, denek ez dute egiten. Adibidez, uh, euneko bosteko uh, bost hori, zindena berriz uh, aldatu euroetan bombe horrek uh, kriston uh, eragina dauka, sistema osoan eta tokiko monetak guziak ez dute hori uh, aplikatzen beraz uh, beste manera batean uh, pausatzen dira, behituzte ba, beste ezaugarri batzu, uh, voilà, euskal monetak behitu ba, hori teknika biziki zehatz eta biziki eraginko batzu badu uh, uh, tokiko nortasun eta hizkuntzaren garantzia eh toki komunitate asko dutena plantan ezartzen Lujalde ezberdinetan jalde baitira ere eta eh? baita ere jakintza bat kompetentzia bat giazko kompetentzia bat euskal monetan ikusten dena antolakuntzan xilostasun mailana ez duzuna uh, beti ikusten beste toki komunitateetan euskal monetak duena ere e egokitu du bere funtzionamendua, iparaldeko biztan lehena arabera, jen, antolatu zirarik, biltzak publiko guzi horiek nun erabaki izena, teknika horiek, plantan ez hartzea, hori da, erabaki bat, iparaldeko kideek egin Beraz, bai, beti hartzen duku, eh, beste esperientzietatik, zerbait diakiteko, eh, jambadiren behikuntza batzu, eh, beste gauza batzu, eh, behiak direnak, gero, eh, euskal noetak hartu duen erabakia hori da, bai, Besten gandik ikustea zerri iten den, edo zerri iten alden, baina beti Euskal Noetak, eta hori da politika bat ukanduen astapenean, gero naiz nehoz hori egeiteko, baina ipajaldeko jendeari egokituzko, simpleki. Eta horrek du ere Euskal Noetaren eragina esplikatzen.